Dit is superkoos, en bouwblokjes vir my brein. Net die heerlijke Colastrum, elke ochend voor ontbijt, op my nuchter magie, houd die dokter en die naremer syne weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Colastrum is moest daar die eerste mamamelk wat jy ingekryd direct na jou geboorte. Dit gee die mens daar die perfekte wegspring in die lewe,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 Sedan so het ons mos almal gelastem nodig. Groot kinders en diere. Voorkry mense die kolasstrip by die koeie natuurlik. New Image Health Science van Nieu-Seeland het dit vir ons in 'n heerlike oggenddrankie beskikbaar gestel. Kontak is vir Karen Dalport by Clever Companion op Facebook of skakel 079 574 29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 mos my ouma weet alles want sy drink ook elke oggend al sy lip het lifeline kolas sy kan nie brei nie ek nie yekel nie maar sy kan raak Laag, laag, laag, laag, laag Nog een dag, wat is hier Kom ons weer sproon En dan baan So cool, laag, sir Laag is al my dood Halleluja no Maats Hallo maats, ja, dit is woensdagmiddag En jy luister na my, my naam is Natuurlijk Danny Cathy En ek is hier Rooikop, hier by Net Radio SA. Nou Ek hoop juist nou al opgevonden vir die storykie vir vandag. Ons het natuurlijk vandag die tweede laaste story in die avontuurde van Grombeer. En dis natuurlijk om Gerard Koetsee wat so een mooi storyboek geskryf het. Aie maats, my harkies om seer, want ek het so lekker gekuiering gelees saam met Saarkie en Grombeer. Aie uh, ja, maar aan alle goeie dinge kom daar een einde. So dis volgende week is dit die, die laaste storykie in die avontuurde van Grombeer so jylle moet nou lekker achter oor sit en ons gaan daarom nou eers natuurlijk vir al die verjaarsdag maaikies eers ou oulikje speel en dan mag jylle saam sing hoor, ek sing sommer baie lekker, aan hierdie kant Lulu en Malkatrain en Fred is hier en ons keir toch te lekker op woensdagmiddag rondom die radio en natuurlijk al ons verjaarsdag maaikies en dan kan ons nie wacht vir die story nie, nou al die maaikies wat vir jare tot vandag en volgende week wanneer ons weer by mekaar kom, baie geluk met verjaarsdag, ek hoop dat jy sommer een wonderlijke verjaarsdag het, en natuurlijk, dis nie net van my nie, maar ook van Lulu, Malketrein en van Fred. Sing saam met hulle maaikie. Ja, sy, dis sommer lekker verjaarsdag, aliekie daardie. Maats, ek weet nie waar jy in die wereld bly nie, maar hier waar ek bly, aan die Suid-Afrika'se Westkes, o, dit is nou blommetijd, maak jy die veldes oortrek, van al die mooiste, mooiste blomme, en al die kleren wat jy aan kan dink, dit lyk asof God sy verf kwast gevat het en net so oor die veld geveed aai maat, so ver soos jy kan sien is net blomme, veldblomme geel blommekies, pers blommekies blauw blommekies, wit blommekies, en hulle amal draai hulle kopjes na die son, en toe ek dit so sien, toe kom hierdie liekie by my op so geniet hierdie liekie wat ek van die karikakeesing kan vir julle gaan speel en dit is getiteld sonneblomme en dan sien jy sommer daai sonne met hulle kopjes draai na die son. Jy gaan nou en dan is ons terug met daar die story. Daar op die land is een geel lappie grond Wat kan daar groei goud soos die son Ek stap een bykie nader om te gaan kyk, dis geel sonne blomme wat soos sonniki Lik Als het begin met die saaikie in die grond Die son en die water laat groei dit so gezond Die saaikie word die plant, die plant dra a blond Dit groei en word al groter, dit soek heel ty die son Al die blomme draai, hulle kopjes kyk nou res Blomme draai, hou kopies Kijk nou langs, al die zonne Blomme, kopies Volg die zon, van die oeste tot die weste, ja allemaal Volg die zon na die siloes en dan na die fabriek. Dit word gewassoordeer verwerkt met een groot maschine. In die fabriek word produkte gemaakt, sonneblom olie en voelkie saad. Een van die olie makel margarine zonneblom saad is proppvol energie. Al die blommie draai, vel koppie skyk nou rek's. Al die blommie draai, vel koppies skyk nou links Al die zonneblomme, koppie volgt die sond, van die oeste to die wirste, ja almmal volgt die sond. Al die blomie draai, vel koppie skyk nou rek's. Al die blommie draai, vel koppie skyk nou links. Al die zonneblomme Kopries vol die zon Van die ooste to die weste Ja, allemaal vol die zon Ja, maats, voordat ek nog kon keer te spring Lulu in, want sy wil nie een oomlik laat voorbij om vir maaikies te leer van gevaartekens nie. Maar nou ja, hier is ons nou by Grombeer en die tovenaar van Briesrand. Een ochtend roep Grombeerse papie om. Grootman, ek wil hoor of jy en Saarkie nie van byie taakie wil verrig nie. Alty seker, papie, wat moet ons doen? Vraag Grombeer. Ek wil hy, jylle moet op 'n expeditie gaan. Saarkies nou was goed spoor, of so hy haar opa en die Jersey Billikie het laas nacht ivers heen koers gekry. Merk jylle pad en dan kom ek later met die paard achterna. Grombeer is dadelijk vuur en vlam. Vandat hy die woord expeditie by sy opa gehoor het, is dit sy grootste begeerte om op een te gaan. Grombeer en Saarkie kom gauw achter, dat die billiekie sommer net oos begin loop het, daar na die bierplaase kant toe. Grombeer, is die plaase naam dan nie Briesrand nie? Vra Saarkie. Ja, sê Grombeer, ek het ander dag by papie oor sê, dat dit die enigste plaas aan Likwaanshoek is, wat gedeeltelik in die platberg le. Daar groei glo minder rinosterbossies en meer gras. Missk sien, soek die billiekie ander weiveld. Kom ons eet eersie ietsie, sê Saakie teen die middagse kant. Hulle sê een oulike huisie onder ‘n groot boom staan, en beslu die koelte is die rechte plek vir eete. Ek het gewonder hoe kom die huisie leeg staan, sê Grombeer. Ek het nie geweet, daar is twee huis op Briesrand nie. Eigenlijk weet ek niks van Briesrand of sy mense nie, sê Saakie. Maar kom ons russ eers, ons het ver geloop, soos altyd. Rakel aan die slaap en, soos altyd, droom hulle. Grombeer, sê die ouwvrou van die bos. Grombeer verbaas. Hy weet hulle sien na by die oud-tanniese huisie nie. Maar hy kan haar duidelik oor praat. Die ouwvrou van die bos verduidelik niks nie. Sy praat net verder. Julle geneta nou by een plaashuis kom. Die man wat daar bly, is die tovenaar van Briesrand. Hy sê rektige tovenaarie, maar hy sal het sal vir jou vertel. Ek wil hee, jy moet om ompraat om uit die boek wat hy daar het, te lees. Ek sal jou help, so dat jy sal weet wat er boek en wat er blad sy, ek sal jou help om hom te oortuig. Die oud tanden is baie slim, dink hy. Ek het die eerd nodig gehad om die vleikie te blaas nie. Kom, grombeer, sê Sarkie, ons kan heel dag hier rondle nie, ons moet die billiekie soek. Na nog so half eerste stap, kom hulle by een groot plaas is aan, en een kant in die kampie staan die billetje. Hulle gaan nader en loop amper in 'n man vast, wat van die andere kant van die huis nader gestap kom. Middag jylle twee, groet hy, ek het gewonder wanneer iemand om sal soek. Grombeer en Saarkie groet terug, en word genooi om eers koffie te drink. Kan ons maar hier waag? My papie is op pad, vraagt Grombeer, en krij die versekering dat dit in orde is. Wat is oom sy naam? Vra grombeer, en stel himself vir Saarkie voor. Ek het oom nog nooit geseen of van oom gehoor nie, sê Saarkie. Die man glimlach. My naam is Jan Jan Jansen, maar mense sê sommer Triple J, en ek is een wetenskapelike. My navorsing hou my so bezig, dat ek nog nie met die beurde kennis gesmaak het nie, en dit is sieker maar, soos die mense sê, onbekend maak onbemind Gelukkig het ek 'n deurbraak gemaak en dit sal van nou af beter gaan. Nou moet ek net die mense leer ken. Saartjie kry die man wat so alleen bly jammer en vra: "Waar is oom se vrou dan? Of is hy oom nie getroud nie?" "Nee, meisie. Die vrou waarmee ek wou trou, is met 'n ander man getrouwd en ek het kontakt met hulle verloor. Eintlik is dit 'n jammerte." want ek en Elvira se ouer suster was grootmaats en ek sou graag wou weet hoe dit deesdae met haar gaan voor Jan-Jan kan verder praat sy grombeer opgewonde ek het geweet daar is nog 'n tannie wat Elvira genoem word hier my tannie se naam is Elvira die man kyk verbaas op wat is jou mommie se naam boetman vra haar naam is Johanna maar allemaal noem haar Hansie dis te goed om waar te wees dink Jan-Jan Saarkie sien iets op die tafelkie lee, wat haar soon is maak, dat sy die gesprek onderbreek. Hai oom, ek het nog nooit so'n oud boek gesien nie. Waar kan hy oom dit? Kan ek maar daarna kyk? Jan Jan keert daar. Nee, moet nie, sê hy vreesbevange. Saarkie en Grombeer kyk verbaas na om. Ek het die boek op die solder gekry en een aan daarin geblaai, maar ek verstaan nie wat daarin geskryf is nie. Ek het een van die bladse harde probeer lees, maar dit het my ontsteld laat voel. Daardie nacht het ek gedroom van een ouw vroukie, wat baie kwaai was met my. Sê het my gewaaskie, dat as ek ooit weer uit die boek sou lees, dan syl ek een verskrikkeke ding oorkom. Sê het my een groot zwart kat, met groen strepe gewaas, wat elke nacht een van my vingers of toonis sou kom afbyt Dit voel vir Grombeer, of hy droom en hy hoort duidelik die ouveren van die bos met hom praat. Dit is die boek, grombeer, en die middel is een met ‘n prentje van ‘n mysie, een kraai en een padda. Hy het een aand hardop gelees, dat hy padda kraai daarna was, en sy het in die padda verander. Hy weet nie eens daarvan nie, maar hy moet weer daar die bladse hardop lees. Dit sal die toverspreek verander. So sy een kees het, oor wanneer sy die padda kraai wil wees. Amal dink dat hy een tovendaar is, maar dit is die boek wat getoor is. Die vier wat in die oop vier uitbrand, flikker op en dit is asof grombeer moet gee. Oom, sê hy, sal oom my glo as ek oom vertel, dat ek ook daar die ouw ken en dat sy wil hee, oom met daar die bladse nog een keer hardop lees. Die man kyk hom ongeloofig aan. As ek oom weis wat er blad saai oom gelees het, sal oom my dan gloe. Grombeer loop na die tafelkie, maak die boek op en sien die prentjes waarvan die ouw vrou van die bos gepraat het. Dit was hierdie blad saai. Grombeer sien hoe daar kalmte oor Jan Jan kom en hy onthou dat die oud tannie gesê saai sal help om die man te oortuig. Die man wat amal gedink het is een tovenaar, staan op lees die snaakse woorde, wat nie een van hulle drie verstaan nie. Saarkie kan haar self nie langer bedwing nie, sy moet ook daar die woorde sien. Haar voet haak vast, en sy val teen die tafelkie. Die tafelkie val om, en die boek trek met een die boog dier die licht, en val in die vier Daar is een knal, en die boek is weg. Excuse oom, sê Saarkie benauwd. Toe maar, antwoord jan haar glimlachend. Ek is blij, die ding is weg. In haar huis lag die ouveren van die bos vrede. Die groot netel is echter verbaas. Haar boek by toverspreke het neskielik verdwijn en daarby saam haar toverspeel. Waar is die mense? oor Grombeer sy papie voor die achterdeer vraag. Hy storm buiten toe. Papie, papie, ons het die billiekie gekry. Ek sien so, is die oom hier? Grombie stel sy papie en die oom aan mekaar voor en dan val het omweer by. Papie, die oom ken ook een tannie Elvira, sê hy opgewonde. Jan Jan lach, het klink vir my asof jy getrouwd is met iemand wat ek goed geken het. As dit sy is, dan was ons twee amper zwaars. Vertel het ek hoor, sê Grombie en sy papie. Na het allemaal koffie en beskuit gekryd, gaan Jan Jan aan met sy story. Ek en Hansie was groot maas op school, toe as sy begin groot word, het ek al dan geweet of ek vir Hansie gaan keir, of eindelijk vir Elvera nie. Ek was seker soos 'n boetie vir haar, want sy het met Alwijn getrou, en ek het toe maar verder geleer en 'n wetenskapelike geword. Ek wou wegkom in die dorp en Briesrand het daar die ideale plek gelijk om my af te sonder. Weet jy hoe, hoe baie het ek al van Jan Jan gehoor, sê Grombeerse papie, vir al die laatste jaar of twee. Toe Alwyn destijds oorlede is in die vliegtuigongeluk, was die alweer al baie hardseer, maar dit klink amper of sy nou weer begin dink aan die toekomst. Sy kom juist oor drie maande vir ons keier. Jan Jan sê niks, maar hy glimmelig van oor tot oor. Pedakra kyk na die speelbeeld in die pool water. Dit is net na en dit is na die parakraai wat sy kyk. Terwaal sy nog so kyk, begin haar voorkomst verander, tot sy weer lyk soos voordaar die vreeslike dag. Eers is sy baie bly, maar dan othou sy dat daar dinge is wat nie die paddakraai kan doen. Om te kan vlieg is ook baie handig. Sy rik soos hy skrik to sy die ouveren van die bos hierna by haar hoor praat. Toe maar, al wat jy nodig het om te doen is om paddakra of paddakraai te sê, dan verander jy, maar nou aan die dit die, die dag ook in die vee verander. Grombeer en Saarkie ry saam met sy papie op die paard. Die werkel sal moorde die billekie gaan haal en die oom gaan hierdie naweek vir hulle kom keier. Hy wonder of sy mamie lief baie blij sal wees. Hy stamp aan Saarkie. Is honger? Saarkie lag net. Terwyl mamie lief eerst vir Grombeer en dan later vir Saarkie in hulle kamers nacht sê, sê die groot netel in haar blyplek en wonder wat met die tovenaar gebeur het. Sonder haar toverspiel kon sy nie sien wat gebeur het nie, maar sy het die gevoel gekry dat dinge gaan rechtkom. Voor die eerste keer in een lang tyd is sy nie kwaad nie. Dit is asof die wereld sommer beter begin lyk het van dat haar boek met toverspreke verdwijn het. Ek wens my leven kan ook rechtkom soos die tovenaars in, sê sy en blaas die kers dood. Mami leef sy daar arms om haar manse lijf en geel met rikkie. Dit is lekker om te weet wat van Jan Jan geword het, Ek dink ons moet dit as 'n verrassing vir Elwera hou. Blyt, blyt, my stories uit vir vandag, maar ek het nog lekker liedjies vir jou. Damm, het 'n meerkie 'n blaar gevang. Het opgeklim in 'n sulke spannende gevaar op die ou plaasdam. Damm die little dam. Damm die little dam. Damm die little dam, die little dam, dam die dam. Daar by die ou plaasdam, het 'n miergie 'n blaar gevang en die meer het geskrik van die blare afgewik. Daar in die ou Dam, dam die littley dam. die littley dam. Dam, dam die littley dam, die littley dam. Daar in die water gevang, deur 'n vriendelike bywat samhou ry met die mier op die ou plaas dam. die littley dam. die littley dam. Didle, didle, Dum die little lily li, dam, dum die little lily dam. Li, daar by die ou plaasdam, waar die mierkiese hars so bly, het 'n maat gekry om op die blaar te ry. Daar op die ou plaasdam, gedam die lily dam. Gedam die lily dam. Gedam die Jy blaar te rui, daar op die oude plaas dam ek het nou lekker saam gesing, maar oe, my tong en dam lekker geknoop in die dam, die lili li li dam <laughs> Ek wonder of het jou tong ook geknoop Maatse, is natuurlijk um, Lule wat nou self gaan sing op die volgende liekie, maar weet jylle wat? hoekom is, is Lule van my so een belangrike ouddochterkie, want sy wat so graag hee maaikies, moet gezond wees, en gezond bly, en langer leef, want dit is ook om sy, toe sy leukemia gehad het, het sy gesê, sy wil andermaaikies help, want leukemia is een type kanker, wat kinders kan kry, nie amal nie, maar daar is kinders wat siek raak, en mys kan dit nie aansteek, by andermaaikie nie, maar weet jy, ek wil hier jy met jou oogjes toemaak, en dan moet jy luister na die woorde, van hierdie liekie, en dan sien jy, hoe Lulu al die gevaartekens gee, nou ja, dit is een Engelse liekie, maar dan is daar natuurlijk, ook Stijn Voorheese liekie, met ons gaan afsluit, maar gaan daarom eerst net in hart om vir jou te groet, maar hierso is Lulu sy eiliekie wat sy sing oor warning signs, gevaartekens wat in die mense life hier kan wees en om dan so met jou, juffrou of oma of opa, of wie ook al te gesels, so dat ons kan seker maak, jy is ook okay. There are a few things that you should know so watch out for the following as you grow. Do you have 18 bones and joints? No other aching A lump in your towel But you don't make my bee A sy mat, nou ja, ek gaan jou groet, ek het nou so lekker saam met julle gekuier, en o, grombeer en saartje, daarom baie, baie, baie avontuur gehad, en ek wens betekers, ek kon saam met julle op daar die avontuur gegaan het, maar as mens je oog iets maak en jy raak in die slaap, kan baie avontuur hee, en natuurlijk, ons kan ook in droomland gaan kuier daar by die, waar die sykerkloinkies maak, en daar waar die lekkers aan die bome hang, het jy die dag hang lekkers aan die bome, en En lala land, in la-la-land, in slaapland, daar waar al die maaikies gaan keir, as klasvalkie, sainkies in hulle oogies gooi. Nou ja, as jy wil weet van die lekkers wat die hang, aan die bome hang, dan die bome groei, vraag vir mama of papa, hulle met jou daarvan vertel. Maar dit is natuurlijk net die avond waarin jy gaan slaap, nie? As mama, papa vir jou stories lees, dan kan die mens in droomland daar gaan lekkers haal van die bome af. Maar as ek groet jou tot volgende week woensdag, as die heren ons spaar, dan kan ons weer lekker keir. volgende week is in die, die laaste episode van Grombeer en sy avontieren, en dan begin ons met een spiksplinter niewe reeks, en ek kan nie wacht nie. Van my, Luloo, Malkatrein, Fred, en amal van ons, sê ons, cheer you, volgende week! Nobody knows why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 plain weight loss and no appetite surely it must mean something's not right <laughs> It must mean something's not right. Ooh, ooh, ooh. Yeah. My oma say, Mama says, Paisley, But Weet alles. Mama say, Ek is so sterk, Slim En gezond, Omdat ek Elke ogen my kelosting drink. Sy say, Dit reguleer my immune Dit maak my life nie sterk En gezond. En dan kan Dit self bekleid teen daar die nare bakterie en viruse. En dit is superkost en bouwblokjes vir my breid. Net die heerlijke Colastrum elke ochend voor ontbijt op my nachter magie, houd die dokter en die nare mereseine weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Colastrum is moest daar die eerste mamamelk wat jy ingekryd direct na jou geboorte. Dit gee die mens daar die perfekte wegspring in die lewe. Dis ook hoekom dier en kolostrum moet inkry binnen 48 uur nageboorte, anders vrek hulle. Mens en diere het nodig om gezond te word, gezond te bly en langer te leef. Kolostrum is ook een natuurlike volwasse stamcelterapie. Maar wat betekent stamcelle? Stamselle is die slim in ons liggaam wat in enige cel kan verander en genees. Anders net so slim soos jy. So dan het ons mos almal kolaste nodig, groot kinders en diere. Voorkry mense die kolasstre by die koeie natuurlik. New Image Health Science van New Zealand het dit vir ons in 'n heerlike oggenddrankie beskikbaar gestel.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 En bestel sommer vandag nog jou Alphalipid Lifeline Classroom vir jou en die jylle gesin. Onthou 079 574 2945 Sien, ek sê mos, my oma weet alles, want sy drink ook elke ochend Alphalipid Lifeline Classroom. Sy kan nie brei nie, ook nie nie nie, maar sy kan rap.